І знову кинувся у гущу бою. Добриня відступив у кущі. Ніхто його не помітив, і ніхто не погнався. Тут він зупинився, передихнув. «Де шукати Янку?» Перед боєм залишив її з дитиною на руках у заростях біля шпіля. «Добре, якщо там, а якщо десь заховалася?» Прогортаючи високий бур'ян і кущі, обминаючи корявість стовбурі старезних верб, він рушив обережно. Ніде нікого. «Янко!» окрикнув упівголоса. Янко. Десь почувся шурхіт, пролунав неясний голос, але все покривав гамір бою. Добриня прийшов до самого шпиля. Ось і ті дерева, в тіні яких залишив Янко, ось і місце, де вона сиділа на кожусі, годуючи дитину, але знову ніде нікого. По серцю прокотився холодок. Янко. скрикнув дужче стривожено. І тут з гущавини, пригортаючи туге гілля калини, переплетене хвалем та ожиною, визирнула Янка. Добре, куди ми тут. Вона тримала Дмитрика, що заснув у неї на руках. Боже, ми вже й не думали, що побачимо тебе живим. Що там робиться жах? Добриня схопив дитину, тікаємо звідси швидше. Куди? Я й сам не знаю, десь треба заховатися. Бій уже затихає, і мингали шукатиму тих. Хто залишився, живий. Він оглянувся довкола. Полізьмо на скелю. Може, там знайдемо криївку, бо тут нас відразу знайдуть. Він гушив довкола шпиля. Тверді лапняково-глинисті стіни, майже прямовисні, не вилізеш. Їх обступили дерева-кущі, затіняючи від сонця і допитливих очей. А це, що здається, стежечка? Ні, не стежечка, а крутий схил, по якому можна здертися майже до вершини». Він подерся по ньому угору, чіпляючись вільною рукою за кущі. Янка лізла за ним. Останні кілька кроків були найважчі по майже прямовисній стіні. Але тут їм пощастило. Стіна була поснована цупким корінням, що звисало то нижче, то вище, як мотузяна драбина. Ступаючи з кореня на корінь, вони вилізли на вершину і оглянулись. Шпиль був невеликий, майже круглий в обводі, порослий травою, бур'яном та кількома визловатими деревами. Заховатися тут ніде, вся надія на те, що монголи не захочуть здиратися сюди. Вони прилягли над краєм обриву, і з-за густих заростей бур'яну почали стежити за тим, що робиться внизу. Бій поволі ущух. Посередині острова на Галявині лежали мертві. Стояв гурт полонених баремтачів, оточених переможцями, з кущів доносилося болісне іржання пораненого коня. На галявину виїхали Менгу і бучек. Полонених сюди гукнув Менгу. Нукери підвели полонених поставили перед ханами. Було їх всього тринадцять чоловік і всі поранені. Тринадцять живих і ста тринадцяти, подумалося Добрині, і всі поранені, ледве тримаються на ногах. У бачмана розслічена щека, і з руки теж юшить кров. «Хто з вас бачман?» – голосно спитав Менго. «Чи він загинув?» – усі мовчали. «Виходить, він загинув?» «Знайдіть його мертвого!» «Ні, я живий!» «Я бачман!» – гордо підняв голову ватах Баримтачів. «О!» – радісно вивкнув Менго. «Отже, ти живий! Тебе ж мені і треба!» – і кинув внукерам. Решту відведіть у бік і відрубайте голови всім. А цього тримайте міцніше, з цим буде окрема розмова. Нукери потягли полонеників під ліс, і вони зникли з поля зору за деревами, що росли довкруг шпиля, через що Добриня не побачив, як страчують нещасних, тільки почув їхні крики, що раптово обривалися. Тривалося зовсім недовго, хіба багато треба, щоб зітнути дванадцять голів. Коли крик останнього страчуваного обірвався і настала тиша, Менгу сказав, «А тепер приступимо до найголовнішого. Ну, кере, ось перед вами ватах мерзенних баримтачів, що викоротили віку багатьом вашим товаришам, бачман. Він грабував ваші улуси, вбивав подорожніх купців, захоплював табуни та отаря, хотів спалити батусарай. Йому мало зняти голову, його треба скарати лютою смертю». «Видіть коней, розірвемо його на чотири частини». Кілька нукерів кинулися виконувати його наказ. А бачман випростався, безстрашно глянув на невисокого плесколицького супротивника і сказав, «Менгу, ти хан і я хан». «Так, я був ханом багатолюдного і гордого кепчацького племені Ольбурлик, який ти не просто підкорив, а знищив, зігнав з землі, розсіяв по світу». «Я мстив тобі за це. Я не розбійник, не злодій. Я месник. Я боровся за справедливе діло, а ти хочеш розірвати мене кіньми, як останнього злодія. Ти зараз на коні, але пам'ятаєш, що доля? Річ примхлива. Сьогодні ти розірвиш мене, а завтра хтось, посланий небом, розірве тебе. Подумай про це». Менгу закам'янів, довго мовчав, потім повернувся до молодшого брата і сказав коротко. «Бучеко, зітни йому голову!» Той думав недовго. Вихопив спіхов шаблю і одним махом зняв голову вільнолюбному половецькому ханові Бучману. Ну, Кири звернувся до воїнів Менгу. «Ми виконали повеління Батукаана, знищили зграю розбійників, щоб підняли руку на владу яка монголів. І так буде з кожним, хто не підкориться нам. Гляньте!» Чи не залишився, хто живий, чи не сховався у потаємному місці? Ніхто не сховався, кагане, всі знищені. Ми понишпорили по лісу і по узбережжю. Жоден собака не врятувався, відповіли нукери. А на скелі, на скелі, показав на шпиль камчеїв хан Бучек. Менгу оглянувся, очима провів по бронзових обличчях воїнів. Погляд упав на важку постать Жадігера. Ти, поглянь, що там. Жадігер уклонився. І поспішно метнувся виконувати ханський наказ, швидко подався на гору. Упізнавши Жадігера, Добрині здригнувся Ось він кінець. Для нього, для Янки, для маленького нещасного Дмитрика, і від чиєї руки, від руки Жадігера.